Imnul 5. În distihuri alfabetice, îndemn și călăuzire spre desăvârșire pentru cei ce au părăsit lumea de curând. Pune că a început bun pe Hristos și credința fierbinte când părăsești lumea. Umblă fugind de rudenii și prieteni, căci aceasta e de folos începătorilor. Apropie-te gol de materie de cel nematerial căci nu vei afla niciun aliat mai puternic ca acesta aruncă de la tine toată frica pentru că te ai refugiat la un stăpân puternic ia mai degrabă în ajutor nădejdea nedoielnică fiindcă el se îngrijește de micile păsărele Matei 11 cu 30 ia pe Domnul ca jug ușor căci mare va fi răsplata viitoare, ea darul care mântuiește pe toți oamenii, pentru că au fost răscumpărați cu sânge dumnezeiesc care nu arată Dumnezei prin puterea celui ce ne cheamă. Căci pentru aceasta s-a făcut întruparea stăpânului ca să cunoști prin faptă rezultatul faptelor. E cel mai minunat lucru din zilele ce se pot vedea. E un bun câștig pentru tine tăierea voilor, căci aceasta te face un martor prin conștiință. Ascultă cuvintele părintelui tău și împlinește poruncile lui, căci ele te conduc pe calea fără piedici până la moarte, care este un vârf înalt. Deci e clar că Dumnezeu a făcut aceasta pentru tine. Socotește-te cel mai nevolnic dintre toți. Cel mai sărac, străin, mai smerit ca alții, și aceasta te va face întâiul din împărăție. Deci mari sunt acestea de le dobândești, căci vei fi următorul stăpânului. Și ce e mai bun ca aceasta? Toatele îi zbândește plânsul de fiecare zi. El e mai dulce ca orice mâncare și băutură. El dă cunoștință celor ce curb și stau... Căci desparte mai întâi de lumea întreagă, nevoiește-te pentru tăcerea care le păzește pe acestea, căci taie toate rădăcinile nefolositoare, ține întotdeauna amintirea morții, fiindcă aceasta pricinuiește zmerenia, curățit prin toate acestea și cu inima limpezită, o minune căutată de toți. Te vei învrednici să vezi bine lumina dumnezeiască, căci aceasta este raza imaterială venită din cel nematerial, iar ea e Hristos, iubirea desăvârșită, și cel ce o primește pe ea e Dumnezeu prin lucrare. Ea e Hristos care luminează sufletele, care îl caută pe el. Amin.